Þegar Jésús hafði mælt þessum orðum, fór hann úr galilegu og heltil byggða jútiðu handan jórdanar. Fjöldi manna fylgði honum og þar læknaði hann þá. Þá komið til hans farið sér og vildu fresta hans. Þeir spurðu, leifist manni að skilja við konu sína fyrir hvaða sök sem er? Hann svaraði, hafið þeir eigið lesið? að skaparinn gjörðu þau frá upphafi karl og konu og sagði, fyrir því skal maður yfirgifa föður og móður og bindast konu sinni, og þau tvö skulu verða einn maður. Þannig eru þau ekki framar 2 heldur einn maður. Það sem Guð hefur tengt saman, má maður eigi sundur skilja. Það segja við hann, hvers vegna bauð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 Ég svo sagði við hann, hvíspir þú mig um hið góða. Einn er sá hin góði. Ef þú vilt innganga til lífsins, þá hartu bóðorðin. Hann spurði, hver? Ég svo sagði, þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki dríja hór, þú skal ekki stela, þú skalt ekki berða ljúfittni, hefðra föðuð þinn og móður og þú skal elska nánga þinn eins og sjálfan þig.